«Господи! Невже все скінчилося? Невже цей жорстокий, виснажливий марафон без права на зупинку врешті-решт скінчився?» Валентина не мала сили розпаковувати сумку, не мала навіть сили роздягнутися. Втома здолала її, і лише якась невідома на оці потуга духу спровадила до ванни і змусила повернути кран. Гарячої води, як завжди, о цій порі не було. «Тут вам, шановні, не Німеччина!» Та при такій напасті можна обійтися і зимною. Порцеляна, не давши ані тріщинки, витримала й зимну воду, і склянку крижаного соку з холодильника. Не розсипалася й під тонким хрустким від крохмалю простирадлом. І лише тоді, коли все, що належало за... за правилами, відбулося, почувся кришталевий дзвін. То розліталися дрібні шматочки, куле волого, морозу спеку в тому непробивного матеріалу вже не утримувані вкупі сталевою волою порцеляново-ніжного створіння. Отак От завжди. Це відбувалося вже стільки разів із такою вартою кращого ужитку постійністю, що Валя аж перестала дивуватися. Учора, власне, вже сьогодні, вона використавши останні енергетичні запаси, що змогла дотягти себе за вуха до ліжка, упасти і розчинитися в глибокому, непроникно-чорному сні. І, як завжди, забула перед тим вимкнути телефон. А він, цей негідний представник роду телефонячих, цей мерзокапосно-нахабний апарат, гірший, за який лише прилад для сифонної клізми, ця бурмашина для вухця... О, ні! Тільки не тепер! Замовкни! Вимкнися! Заглохни! Чурти б тебе розірвали! Та він дзвонив і дзвонив. Байдуже, Ілунко. Мабуть, той, хто телефонував, знав, що вона повернулася. Тому й добувався так наполегливо Переконавшись, що ради немає Доведеться ставати, що сон усе одно пропав Бо вуха йому заклало отим безперервним, пронизливим дзвоном Валя підвелася Привіт, моя рибонько-рожева Не хочеш зі мною балакати? Прикидаєшся, що вдома немає? Так мені ж доповідають про кожен твій рух Зайчику мій ласкавий Ну як доїхала? З документами все в порядку? Клієнт чекає Слухай «А не пішов би ти? Знаєш, що я приїхала пізно, а виспатися не даєш. Не вхоплять чорти твого клієнта. Ходи пішки стільки часу, походить ще трохи. І не зачіпай мене, я сплю». Валентина кинула слухавку, лиха на увесь світ, і подалася на кухню. Натиснула на кнопку електрочайника. От зараз би кави, гарячої, солодкої, та й до ліжка. Та щоб хтось приготував і приніс. Визирнула з вікна, стоять. Стоять її сріблясті лялечки. Стоять поруч, немов брат і сестра. Новенькі, гарні, без жодної подряпинки. І враз око зачепилося з знайому постать. Навіть звідси, з висоти сьомого поверху, Валя, здавалося, бачила цей довгий, гострий ніс, за який Степана кликали буром, або ніжніше буратіно. Ну і носяка мужика. Треба ж такому уродитися. Та ще й пхає того дурного носа у кожну шпарку такі тепер довго не живуть. Валя відігнала цю недобру думку, яка пролетіла в мозку без злого побажання, просто так, випадково. Та від цього її почуття добура теплішим не стали. Не так тому, що він з дурного розуму намагався втрутитися в її справи, як через ідіотський телефонний дзвінок, який не дав по-людськи виспатися. Втім, уже час і прокидатися. Сонце перейшло полудень. Як чудово удома, як прекрасно, як сонячно, як гарно. Яка затишна, доглянута, вилизана, чиста і мила у неї квартира. Її фортеця, її замок, її гніздечко, кубилечко, прихисток тіла і духу. Це направду важливо – почуватися вдома, удома. Коли все тобі любе і приємне, коли кожен крок дає насолоду, насолоду духовну і тілесну, відчуття м'якого килима під ногами, подих вітру з розчиненого вікна – Запах кави з підвісної шафки, де на окремій поличці стоять баночки і пакетики з кавою різних сортів. Це не просто доцільне, красиве, дороге, вишукане, бо ти досягла того штабля у житті, на якому можеш собі це дозволити красиве, дороге, вишукане. Чайник забурмотів бульбашками і клацнув, автоматично вимкнувшись. Валя постелила на овальному столику у кутку кухні чисту серветку.